Virrad, haladjunk! Olvasta már, se a marcali búcsút az újságban? kérdi tapadó a szafiata a szolgabírót, kit egyszer az úri széken láttunk, és ki most éppen egy hírrapot húzott elő. Uram bátyám, bizonyosan a Nemzeti Újságot hordatja! Nekem az is jó jó öreg bötükkel van nyomtatva. Aztán jó levelezői vannak, minden búcsút megírnak neki. Aztán nem farag annyi új szót, mint az a helmeci. Annak már a puskapor sem jó, most már a lőpornak keresztelte. Aztán egyéb újságot nem szokott olvasni, drága uram bátyám. Alig győzöm, hinni egynek a hazugságát. Már hányfélét beszélnek arról a kajróról. Akkor az volt a nevezetes hely. Soha ne törődjünk mi Kajróval, uram bátyám, meg a Marcali búcsúval, hol uram bátyám, tudom, kedvére kiette magát a vendégszerető tisztartó asztalnál, hanem olvassa csak ezt az újságot, bezzeg most adnak ám bennünket. Adlám, mondja Amaz, oldal zsebéből pápa szemet kotorászván elő. Majd elolvasom én, kedves urambátyám, tán majd így nem üti meg a guta. Hüm. Maga mindig bolondoskodik. Na hát, olvassa maga. En megye. Virrad, haladjunk, ez volna megyénkben a jelszó, ha nem akadnának emberek, kik még a keréknek rúdját is hátul tetetnék, hogy valamiképpen haladóknak ne tekintessenek. Hüm! dünnyög rá az öreg, még a folytatá. Utaink ott vannak, hol az első kocsi csapást vágott magának, s addig nem igazítanak rajt egy kapavágást, míg a főbíró vagy valamelyik fizetéses táblabíró föl nem dűl. Ümm, dörmögi ismét az öreg, nem zavarván szóval az olvasást. Igazságszolgáltatásunk csak olyan, mint országutaink, de mit törődik vele a táblabíró, csak a diórum meglegyen, s minthogy a forspontosló úgyis ingyen jár, kész elszenvedni a rázódást, csak úgy csinálásért ne érjenek pénzt. Hmm, ami annyit tesz, hogy az öreg már a szája szélét mozgatja, csak, mintha egy embetűt mondanak ki. Bármegye házunk tönve van rabokkal. Persze, kényelmes dolog a bőrőszéken előldögélni órahosszat a sedriában, a rab pedig várjon, s amint gonosz nyelvek beszélik, kihallgatatlan rabunk van néhány száz, pedig olyan is van néhány, hogy 15-16 év óta nem kérdezte senki, miért ül ott, s ha megkérdenék, tám majd azt is megmondaná némeik, hogy 18 éve ül ott benn. Csak enni kapjonak az ember, gondolja magában tapadó. Ki kell szellőztetnünk megyei rendszerünket, és ámos tisztviselőinket olyanokkal váltsuk föl, ki pápa szem nélkül is látnak. Amice! Aztán ez nyomtatásban van. Itt van spektábilis, elviheti magával, és otthon kényelmesen megolvashatja. Aztán szabad ezt megírni? Te már megvan írva, uram bátyám, ennek egybötű híja sincsen. De ki írta ezt, Amice? Soha se törődjék vele, kedves uram bátyám, nem azt kell kérdezni, hogy ki írta, hanem mit írt. Semmi kibújás, amice. Egy egész vármegyét leckéztetni, az nem megy. Majd meglátjuk, hogy ki az a drágalátos jómadár. De hát azt kérdem, uram bátyám, hogy igazat írte az a levelező? Várj, Fári, igazság, nem igazság. Nem bízták azt minden rongy emberre. Ha nem tetszik valakinek a vármegye, menjen a pokóba, talán még elég vármegyét. De hogy itt leckés bennünket, felőbb hadd lássuk, fia. Én megmondanám, Uram bátyámnak, de félek, hogy agyonüti, pedig még, amint tudom, még egy levelet akar írni, abban aztán benne lesz az is, hogy a zsidó falok itt ott korreszpondálnak a zsidókkal, még pedig per kedves barátom jakab. Hazudság! Dehogy hazudság, uram bátyám! Szóról-szóra igaz, hogy a levélben a fürdő is van, meg más is. Toldalékul aztán országvilág csúfjára meg lesz írva, hogy a ténysurak hogy bolondítatták el magukat október elsején a Veszprémi piaci. Hogyan már? Táktorokkal kell az ilyet beszélni? Mondja engesztelődöttebb hangon az öreg. Tudom én, hogy ezt mind uramöcsém akarja megírni. Ha nem rá tudná vinni a lélek, hogy egy ilyen öreg embert, mint én, a világ csúfjává tegyen? Nem, uram, bátyám, nem akarom, de más sem. Csak azt akarja megmutatni, hogy nagyon sok igazságot lehetne elmondani, de magánügyekhez semmi köze, és megelégszik azzal, hogy közbajainknak olyan részéről szól, mely sem több, sem kevesebb, mint országos gyalázat. Noisz, nem tagadom én ezt, édesöcsém! Hanem mondd meg már nekem bizalmasan négy szem közt, ki írt abba az újságba. Kedves bátyám, nem ki, hanem mi, értette? Jól van jól, öcsém, hanem azért mégis megmondhatnád. Ezt már nem teszem, ne is kívánja tőlem. De hát bántotta valaki azt az embert, hogy a vármegyét így csúfá teszi? Megint személyes dolgokkal vesződik, uram bátyám. Ti mindjárt elcsavarjátok, az volt, hanem azt mondom, öcsém, ráért volna még ez a dolog, nem így kell az emberekkel bánni. De majd instanciát írjanak mindenkihez, különösen. Jó volna, uram bátyám, csak hogy ez a másik mód kényelmesebb, majd akinek fáj, jajgat. Azt elhiszem, csak hogyha ez így megyen, öcsém. Nem állok érte jót, ha én egyszer jó kedvemben elkiáltom magamat az utcán, még azt is kírja valaki? Megtörténhetik. És ha nekem úgy tetszik, hogy a béresemet akkor kergetem el, mikor akarom? Ha lesz rá? De ha nem lesz. Ha nekem a pofája nem tetszik. Akkor kedves urambátyám, neve olyan örökbötőkkel jöj az újságba, mint az öklöm. Ennye forgós teremtette! Hisz úgy semmiről sem biztos az ember, hogy. De sőt, csak így biztos az ember. Az apró zsarnokok kipusztulnak, és minden ember meggondolja magát, mit cselekszik, és úgy viseli magát, mint becsületes magyar emberhez illik. Hát, miért vagyok én nemes ember? Hogy különb ember legyen, uram bátyám, mint más. Köszönöm szépen, mikor minden lépten nyomon félnem kell, hogy egy újságíró leskelődik utánam, ki tetteimet latra veti. Uram bátyám tetteit éppen úgy, mint másét. Szerbusz neked, Nemesi szabadság! bújék az ördög az olyan jusba, ami nekem is van, meg másnak is. Hát az ősöm ontotta vérét? Kérdi a másikat, ki már előbb kinyitotta a tárcát és jegyezgetett. Csak beszéljen tovább, édes uram bátyám, Angyali dolgokat beszél. Hát, maga mit csinál? följegyzem e pár beszédet, mert ennél találóbbat és jellemzőbbet nem hallhatnék drága pénzét sem. Össze meg a nádura öcsémet, milyen bolondá teszi az embert, addig kunérozza, hogy újságba tehesse. No hát, ne féljen, bátyám, nem szólok senkinek az egész dologról. Hanem figyelmeztetem, jövőre úgy vigyázzom minden tettére, hogy újságanyagul ne szolgáljon, mert akkor nem él az oka, értette, uram bátyám. Ezzel a fiatal ember kezet fogott, és elment tapadónak kezében hagyván a hírlapot, melyben a megyei közgyűlés állt. Ha most egy szénás szekér melléje támaszkodnék, ki nem mozdítaná helyéből, mert úgy állt ott, mintha leásták volna. Mit vétett e böcsületes jó ember, hogy a század második negyedébe lőtte a sors, hogy éppen az ő kétmázás mázsás hústömege itt a szigája, minden indítvány csináló? És hogy éppen ő legyen az a szerencsétlen, ki bármerre forduljon, mindig oly szerencsétlen, hogy azt a helyet mondják leghátulsónak, ahol ő áll? Meg nem nézne egy bárányölést a világért, mert még annyi bátorság sem volt az ártatlan állatban, hogy legalább egyetlen egyszer lőtte volna oldalba, amiért aztán ő is megérhetné a bosszú óráját, és látva a bárány torkán a kést, elég tételképpen mondhatná, úgy kell neki. Nem tagadjuk, megindulás nélkül nézte, mikor a rabot vallaták, és az olvasatlan tizenkettőből éppen most ütik rá az ötvenediket, és mégsem val a gazember, hanem azt mondja a tapadó bácsi egész dühében, majd megunja elme, s aztán egyszer csak megvalja. Higgyétek meg, ez ember ezt oly szent meggyőződéssel hiszi, hogy még azért is képes volna még ötvenet ráolvastatni, hogy az első ötven előtt is már megvalhatta volna, tehát miért nyúzatja magát. Hegedültesd el a kedves nótáját, aztán mond neki, hogy azt a szép tajtpipát nem mernéd elkérni tőle, s meglásd, örök haragosoddá válik, ha el nem veszed tőle, és a rudaslovát is rád kínálja, a bekecséből pedig még ezután vetkőzik ki, hanem azért kér tőle egy krajszát, hogy azzal megvásd a minden tartozását, kész veled verekedni, összetől száz forint ára asztalt üveget, hegedűt és bőgőt, de mégsem áld, mert ő nemes ember nem tartozik vele. Minőgy ötrelemmel a kocsiba, zsinóros hajdúja rendesen azon utasítást kapta, hahogy a forspontos rosszul hajt, vagy elalszik, lökje le a bakról, ha a völgynek sebe sem hajt, üsse se hátba, ha az árokba visz, megmondhatod neki, olyan huszonötöt kap, hogy ötvenért sem adja. Hisz ez kegyetlenség, mondják önök! Nem, uraim, ez csak beszéd! Éppen úgy megszokott valami, mint mikor valaki prüsszent és az egész közönség egészségére kívánja. Abban az időben még legalább kívántak ilyesmit az emberek. Higgyék meg önök, egyetlen egyszer sem teljesedett be ez a szigorú parancs, a forspontost egyszer sem lőtte le a hajdú a bakról, egyszer sem ütötte hátba, annál kevésbé kapott 25, ám bár az is igaz, hogy a forspontos vigyázva hajtott, nem aludt el, és az árokba sem vitte a, a kocsit. Ez a sok ígéret csak prezervátivum medicamen volt, melyről hiteles pöcsét alatt kiadható a bizonyítvány, hogy használt, tehát most tessék elítélni. Beült a csézába, melyből a tensasszony már emancipálta magát, de azért a forspontos mindig tudta, hogy neki abba kell fogni. Hátra veti magát a meghurcolt ember, szemei előtt az újságszikbötői kápráztak, és levegő után kapkodott, mintha inogni érezné maga alatt a földet, pedig a cséza meg az országút valamelyik tág gödrében, vidőn a forspontos keresztül nyargalt rajta. Ó, ha megmondta volna előre a hajdúnak, a hajdú pedig a forspontosnak, hogy vigyázzon, mert ha rosszul hajt, lelöki a bakról, most milyen édes álma volna a tollas kocsi ringató bordái közt, de ezt az orvosságot elvitte az ördög, azaz átkozott újság. Odáfűzte aztán a gondolatokat, még csak terhére valának, hisz ő az úton aludni szokott hajdanában, de most vigyáznia kell, hát ha valami völgybe rohan le a gazparaszt, s még kitöri a nyakát, pedig neki csak egy van, s arra is végtére magának kell vigyázni hisz a hajdúnak sem mer már parancsolni, hogy az Isten büntetne meg minden újságírót, ahol egyetlen egy találtatik a földön. Megbomlott a világ, sóhajt föl az öreg, megereszvény zsinoros Attillájából egy gombot, mely gömbölyűségének terjedelmét nagyon átfogta, és egy nagy fuhászra szívta tele a tüdőt, valamint arra is megesküdött, hogy de mégsem tart ezzel a ruhanó néppel, mely a magyar nemesség szabadságát alá akarja ásni. Dor! Ágyú talán? Kérdik önök. Hol ágyúznának most? Hát nem látják önök, hogy a tekintetes úrminő kinnal mászkál ki az árokból? Huszonöt botot az akasztó fára valónak. Ezt mondta volna a jó bácsi, ha merte volna, de már annyira mellénült a nyilvánosság ördöge, hogy csak gondolni merte. Eltörött a tengely, mondja a hajdú. Hogyan törött el? Kérdi gyötrelmes hangon tapadó. Nem tudom, tekintetes uram. Felel a hajdú. Hisz egészen egyenesen vagyunk. Nincs itt akkora kődarab, mint egy krajszár. Aztán mégis eltörött. Elám, okoskodik a paraszt. Mert fatengely van a kocsiban. Aztán ennek a csinálójára már nem emlékszik senki, csak nem tarthat száz esztendeig. Igazad van, édes fiam János, mondja egész felítséggel az úr, mintha legkedvesebbik fiához szólna. Aztán miért is nem csináltad, tekintetes uram, valami jó vasas tengeit? Okosan beszélsz, édes fiam János. Az ilyen kocsiban még a nyakát is kitörheti a tekintetes úr. Szent, igaz, édesfiam János. Még utóbb kinevetik a tekintetes urat, hogy fatengelyes kocsiban jár. Hogy is ne, édesfiam János. A mai világban csak illendő dolog, hogy ilyen úr, mint a tekintetes úr itni, újmódi kocsiban járjon. Majd veszek egyet, édesfiam János. Akkor parancsoljon aztán, tekintetes uram, hogy fogjak be. Okoskodik még odább. Csak fogozni győzön a tekintetes úr, úgy elviszem, hogy még a fecskét is elkerüljük. Jó gyerek vagy, édes fiam János. Most pedig ennek a fatengeinek köszönheti a tekintetes úr, hogy gyalog megyen hazáig. Pedig az már nehéz munka, édes fiam János. Na ne búsuljon, tekintetes uram, vigasztalja a paraszt. Legalább ez a kis tanulság nem vesz kárba. Isten áldja meg a tekintetes urat, mondja a paraszt fölülvén a kifogott lovakra, hogy egy másik kocsiet nyargaljon hazáig. Itt van. Mindezt mi békésen tűri a mi jó öregünk, ki már nem győzi a törölgetést a gyaloglás miatt, és majd megöli a szégyen, hogy a kocsiról lemaradt, de hogy mégis szépítse a dolgot, azaz, mintha csak mulatságból sétálna a vetések mellett, Előveszi a nála maradt újságot, hogy az szórakozás véget olvasgassa, de íme a legelső sorban vastag betűk tulakodnak elő, hogy kísérője legyen e két szó, virrad, haladjunk. Nem bírta olvasni, melle szorulni kezdett, Attiláját végig kigombolá, hogy keble szét, ne durranjon, és elkeseredetten gondolt arra a boldog világra, mikor nem volt még annyi újság, mint most. Hajdan egybe még a búcsuk és templomszentelések sem fértek bele, de most már egymás hátán él ez a nép, még a hazudságból is kifogy, tehát mi az ördögöt csináljon, most már azt is kírják, hogy mit csinálnak az emberek otthon. A diurnumot fölemlegetik, a forspontot megsokalják, még otthon sem teheti az ember azt, ami neki tetszik. – Fölfordul minden a világon, süssék meg a nemességet, most már fogjunk kezet a parasztokkal, én sem vagyok különb ember, mint az. Mondja nagybúsan beérve a kúriára, hol a kutyák is ugatva fogadták, ritkán látván gyalog a tekintetes urat, s akkor is a sok kutya mindig velesétált. sétált. – hogy fölfordul a világ! Bosszankodik az öreg, pálcájával nagyot húzván legelőször is a házőző ebre, mely a derekas vonásról legelőször ismerte meg a gazdát. Ki az? Szólt ki egy másod hang az emeletből, a ezre jövén ki a folyosóra az asszony. Én vagyok, mondja bosszúsan az öreg. Hát a tekintetes úr nem tudott valahová székre, vagy sedriára menni? Már meg elkezdesz, ugye? Elám, dühöng az asszony. Mit itt itthon az időt? Ma akartam utánat küldeni a lovakat, hogy itthon ne egyék a drága szénát, mikor máshol zabot is ehetnek. Ugyan kérlek, édes feleségem, várj meg, míg a szobában leszek. Te majd visszaterellek én, hogy találj dolgot máshol, ahol legalább csurran vagy csöppen valami. Nem látod, angyalom? mentegetődzék a férj. Hogy el vagyok fáradva, mint a barom, hisz fél félútról, összetört a tengely. Remélem, jegyzi meg az asszony. Hogy az a már megkapta a magáét? Jaj, csak asszony ne szólna a dologba, amihez nem ért. türelmetlenkedik az öreg. Hát a tekintetes urat mi lelte, hogy így megszólamlik. Az Azaz, beszélni mer. Ugye? Majd megmondom mindjárt, csak fölérjek, mondja némi erejjel az öreg. Azt már nagyon szeretném hallani, pattogott az asszony, bemenvén a férje szobájába. Látod ezt az újságot? kérdi a férje. Látom, felel Amaz. Elég birkát, tehenhet látok ki hátul? Az hagyján, mondja ismét Amaz. Azok eladó marhák, s azokat legalább dicsérik, hanem jaj, annak, kit bejjebb az újságba, azt úgy megviselik azok az újságírók, mint a fehérítetlen vásznat. Azért, édes feleségem, állj ki az udvarra, és beszélt ki az egész világnak, hogy lovainkat hova küldöd abrakkoltatni, s hogy miért kell nekem úriség. Az asszony bámulva hallgatta, s minthogy ez egyszer alkalma esett tapadónak közbeszólás nélkül beszélni, megkísérti a beszéd folytatását. Beszéld el, hogy a malomba is forspontos viszi a búzát, mert miért állna reggeltől délig hiába az udvaron, mikor én csak 12 órakor indulok el a szomszéd faluba deputációba. Csak beszéld jó hangosan, hisz te nem kíméled a tüdőt. Jó lesz, dirigáld a házat ezután is, helyettem is, majd ha aztán szép cifrára kipingálnak bennünket, akkor bőkhetsz. Az asszony szó nélkül kiment, s az öreg némileg könnyebben érezte magát, már az ő kezébe is akadt fegyver, mégpedig az a gyilkos újság, mely előbb őt izzasztotta meg. Most már előbb érzett magában bátorságot, és a megyei levelezést elmerte olvasni. – Utaink! – kezdi az olvasást, hanem mindjárt bele is okoskodik. – Az víz nem jó, hogy a nád üsse meg. Ma kicsi bemúlt, hogy a nyakamat ki nem törtem, pedig a vármegye nem talál olyan mesterembert, aki megreporálja. Tehát jó, hogy kitették az újságba, majd egyszer mégis megcsinálják, aztán azok a liberálisok majd oda a viceispán úrnak, hogy a Vármegyeháztól egész az ő falujáig olyan az út, mint a deszka. Hát, mifelénk nem lakik ember? Úgy kell neki, nem nekem fáj. Kihallgatatlan rabunk van néhány száz. Ez is a fiskus dolga. Miért nem fogad napszámost a kertjébe? Miért gyomláltat a rabokkal? Semmi közünk hozzá, ha ő beküldeni őket a sedriára, mi majd elbánnánk velük. Úgy kell neki, hadd tegyék újságba. Olyan is van, olvas tovább. Két 18 esztendeje, nem kérdezett senki. Ez már egy kicsit sok, hanem bizonyosan az ördögnek sem kell, hogy nem sürgették, vagy otthon nem a legjobb dolga lehet, hogy szívesen megmarad szó nélkül a megye házán, hanem mindjárt meglátom én, ki lehetett ez. Ezzel előszedett egy csomó írást, amit tegnap összekeresett a megye háznál, és azokból néhány órai kutatás után meglelte a mi kanászunkat, kit csak ugyan ő a sedriában egyetlen egyszer sem látott. Kis András, szólal megtapadó, akárhány kis van a világon, meg a tömlözben, hanem ha ez oly rég van itt, nagyokának kell lenni, hanem majd ki én. Föl s alá lépdelt. a hírlapot, mint valami korpusz deliktit tartám arkában és hosszú gondolkodás után méregbe jött. Dejsz, tekintetes főfiskus uram, a sedria nem lesz a kent bolondja, hanem ha már az újságok pörkölni kezdik az embert, piruljon kent maga. Néhány óra negyed múlva már nem dühöngött az újság ellen, a sorok nem valának oly rémletesek, és komoly hangon olvasgatni kezdett, mintha így kevésbé volna a rémleteseké szó. Virrad! Aladjunk!